Tak ráno vždy probíráme meditaci na dech a večer se budeme věnovat teorii a praxi nedualistické meditace. No a spojujeme to dohromady. Hm? Proč je to lehké spojit dohromady? Ta metoda meditace na dech... Hm? aspoň tak, jak je prezentovaná ve čínské tradici, kterou studuji, je metoda, která vede do tří druhů probuzení. V buddhismu máme tři druhy budhu, v některé Mahajánové tradici založené na lotu Sutra, jak už jsem se zmínil, vlastně ty ostatní tradice, tradice Arahatu a tradice Budhu pro sebe, jsou jen tradice, které nakonec Buda učil, že vedou k dosažení plného Buddhovství, což je Buddhovství založené na praxi velké lásky, velkého soucitu a dokonalostí, šesti nebo deseti dokonalostí které tež najdeme ve všech buddhistických tradicích a je vlastně obsahem hm? komentáru a džátak hm? povídání o minulých životech našeho Bodhisattva, který je Sakyamuni Buddha. Hm? Jestliže praktikujete velký, velkou lásku a velký soucit a dokonalosti na základě transcendentální moudrosti, což je kohen veškerého Mahajánového učení, no tak jste též hm? No A jelikož všechny cesty vedou do Hrýma, no tak ať už dle učení některých mistrů, ať už praktikujeme buddhismu jakýmkoliv způsobem, nakonec se musíme dostat na plné probuzení, což je ten, jak jsme se dozvěděli z traktátu, o vystání víry v Mahajánu, o kterém mluvíme, je vlastně náš přirozený stav. No a na tom je jen tež Zen, Mahamudra, Dzogchen. No a my, bytosti popletené, my nevíme, co je náš přirozený stav. No a tak tím, že jsme si spletli východ se západem podle traktátu probuzení víry a západ s východem, no tak hledáme tam, kde vlastně to plné probuzení k nalezení není. No a meditace na dech je meditace, která Vede ke všem třem druhům probuzení, ať už jako Arahat, nebo jako Buddha pro sebe, nebo jako eh, Bodhisattva. Hm? No a k tomu, aby jsme k tomu došli, potřebujeme pět cest. Cestu akumulace cností, cestu. Správný abjása, správného cvičení, správného úsilí, cestu přímého vidění, cestu meditace, no a nakonec cestu vyplnění. Hm? Těchto pět cest musíme projít, ať už meditujeme jakkoliv, ať už máme jakoukoliv teorii meditace. Hm? No a všech těchto, těchto pět cest my můžeme projít na základě správné meditace na dech. V Samyuta Nikája, Pána Samyuta, najdeme text, kde Ananda, sluha Budhy, Buddha, se ptá, když Budha odchází do ústraní, nebo i Budha je tedy tělení Budhy z hlediska Mahajánového učení, je unaven, když učí dlouhou dobu, no a tak se stáhne do Gandakuty, no, do svého voňavého pokoje, no a Ananda se venku čekají mnoho, mnoho venku čekají lajíci, kteří se chtějí ho ptát otázky, jak meditovat, jak žít lepším životem. No a Ananda se ptá, když ty lajíci se ptají, buddha se stáhnul, co dělá, medituje, na co medituje, aby jim řekl, že medituje na dech, hm? No a Anapana sutra tvrdí, že meditace na dech je ta nejlepší meditace pro začátečníky, nejlepší meditace pro ty, kteří už získali přímou vizi nirvány, i meditace pro ty, kteří nirvánu realizovali, pro všechny hm? nejlepší meditace a nejúčinnější meditace je meditace na dech. Proč? To jsme vysvětlili. Dech je stále s námi. Dech, jak náš text, hm? učí je. Jeho základ je jak forma, tedy tělo, tak i neforma, tedy duch. Hm? No, a my dýcháme, protože forma a neforma, tělo a duch, jsou pohromadě. Kdyby nebyli pohromadě, no tak my nedýcháme. No a toho si začínáme být vědomí, to obzvláště ten úzký spoj těla, a ducha je obzvláště studován v Jozef, v tantrických systémech, v taoismu. V poslední pochopení vlastně se jedná o svět, mikrokosmos, makrokosmos. Jsou nikdy nejsou od sebe oddělení. No a to je tež základ čínské filozofie. My v sobě nosíme zemi, nebe a všechny jevy. No a účel praxe je poznat v sobě tu jednotu. A to můžeme poznat jedině v mysli. No a proto se učíme hm? samády jedné mysli. Hm? No a samády jedné mysli též v čínské tradici je spojováno s meditací na dech, ale s meditací na jemný dech. Hm? Proto se učíme Číkou, hm? proto se učíme Thaichičen a tak dále, hm? aby jsme se naučili s tím jemným dechem pracovat. Hm? No to tento aspekt chybí v tradičním buddhismu, ovšem je rozvinul do perfekce v výroze a v taoismu. A čínská tradice zen v jistém smyslu navazuje tež na taoistickou tradici pochopení, jak úzkého spojení čí nebo prány a mysle. Hm? No a možná některé základní znalosti ne, možná stojí za to si trochu objasnit. V našem textu, který je obzáště příznivý k tomu, aby jsme pochopili hloubku meditace na dech hm? a proto než chceme studovat různé tantrické texty a tak dále. Tento text je obzvláště příznivý, aby jsme pochopili důležitost pochopení úzkého spojení dechu a těla. Hm? V této tradici jsme se učili, aby jsme uspěli v meditaci na dech, potřebujeme pět paričaja nebo znalostí jsme preložili, nebo zručností. Hmm? acquaintances, hmm? Five acquaintances we have to know in order to master the meditation on the breath. Nebo Můžeme proložit cizím slovem pět familiárností. Hm? Paričajas znamená tež familiárnost. Hm? Asi v Češtině máme lepší slovo na to. Jak bychom proložili familiárnost v češtině. Příbuznost. No jo, no, ale příbuznost to je trošku z cesty. To má právě Paričaja a máte i jistou aspekt příbuznosti, no ale příbuznost s cvičením na počítání, to je trochu. Hm? No tak proč ne? Tak proč ne? Tak proč ne? Familiarity, že ty obrozenci nakonec se jim nepovedlo. Všecko dá do češtiny, tak občas používali nějaký to latinské slovo. Nebo hecký. Ne? Aniž by za to platili dukáty. No a také, proč nefamiliárnost? My potřebujeme pět obeznámení, je asi nejlepší slovo, teď mě to napadlo. Jo? Pět obeznámení, to je dobrý potřebujeme pět obeznámení hm, s, aby jsme uspěli v meditaci na dech hm? a první obeznámení jsme se už učili to je počítání a počítání vysvětluje jak zůstat u dechu ne silou Vůle, ale vývojem síly v dělé pozornosti, hm? což je kritický klíč k meditaci. Ať meditujeme jakoliv, ať meditujeme v instrukcích jogy, ať meditujeme buddhistické instrukce, ať meditujeme jakékoliv džajnistické meditace, nakonec i sufism. Hm? i Západní mysticism, tež Silesius a tak dále mluví, ačkoliv nepoužívají termín saty. Hm? Jestliže chceme realizovat jednotu, musíme mít vydělost. Vyděl hm? Bez vdělosti my nebudeme mít pokohu a bez pokoru my tu jednotu nepochopíme. Hm? To říkají i naši mystici. No a ta bdělost, klíč, první věc, my počítáme, aby jsme. Hm? Vyvíjeli bdělou pozornost vůči dechu. No a pak, jak už jsem vysvětlil, jak maga vysvětluje, jestliže máme bdělou pozornost vůči dechu, dech se stane příjemným objektem. Když se stane příjemným objektem, my u toho objektu můžeme zůstat bez násilí. A když se nám to podaří, objekt, počitek objektu, vnímání objektu a rozlišení objektu. Se bude zjemňovat. No a meditace na, na, na dech není nic jiného, než paralelní zjemňování hm? dechu, objektu, počitku dechu. To je to, co přijímá dech jako příjemný, nepříjemný, a ani příjemný, ani nepříjemný. A též mysli, která ten dech rozlišuje. Hm? jako na záku, jako eh, něco, co, k čemu se na čem mysl vysí. Hm? Doslova v sanskritu objekt znamená to, na čem mysl můžeme pověsit. Hm? Alambana, hm? skoro ne lamp, což nemá vyset. Hm? To, na co mysl pověsit nemůžeme, to je ta jedna mysl, to je ta nirvána. A to je mystérie naší mysli. No a jak se k ní dostaneme? To je vtip, ale není to úplně vtip. Když myslíme, myslíme blbě, když nemyslíme, je to vidět. No, a jsme v paradoxu a z toho paradoxu nás zůstane jediná moudrost, která zapříčiní to, že nehledáme východ na východě, západ na západě. No a to je zem. Hledáme podstatu mysli same. Podstata se nazývá takovost. A takovost není dualistická. Takovosti není objekt, není subjekt. No a ten, jak traktát vysvětluje, ten pocit, tu znalost nám nikdo nevysvětlí. My ji musíme poznat sami. Jako když pijeme vodu... A někdo, kdo vodu nezná, zeptá se nás, jaká je chuť vody, no tak my to nevysvětlíme, i když se budeme snažit jakkoliv. Hm? No ale voda jistě má chuť. A je tam. O tom není pochyby. A ta voda právě náš traktát, když stání výry srovnává vodu s čím? Právě s takovostí. Hm? A mokost vody? To je co? To je to budhoství v nás? Hm? Je to tam, ale je to neviditelný? A co jsou vlny? Hm? To jsou ty formy vody, hm? které nejsou od ty mokrosti, o od vody odlišné. Hm? No, a meditujem, pozorujeme. No a děláme to na dechu. A jak to děláme na dechu? Přivlastňujeme si těch pět obeznámení. Obeznamujeme se s počítáním, což je dělá pozornost. Vdělá pozornost by se měla stát přirozeným stavem. Dělá pozornost je opravdu dělá pozornost, když je to stav přirozený. Když se dělé pozornosti nutíme, no tak ještě máme se mnoho co učit. No a když máme dělou pozornost, všechno ostatní přijde. No a co je všechno ostatní v našem spisu? My poznáme pět agregátů, to jsme my sami. Hm? Pět agregátů to je tělo a mysl. Nic jiného než tělo a mysl nemáme. Tělo a mysl je naše laborator a v ní Najdeme budovství, žádná jiná laboratoř nám nepomůže. Může nám pomoct si udělat jisté koncepty, ale jak jsme se zmínili, prázdnota není koncept, ale bez konceptu my nemůžeme pracovat teď. Potřebujeme správné koncepty, aby jsme správně pracovali. A správné koncepty vedou k utišení. Nesprávné koncepty vedou k opaku utišení. A proto správné koncepty je základ veškeré praxe. No a když poznáme sebe jako pět agregátů na základě dechu, můžeme poznat pak, že těch pět agregátů je v pohybu, pět agregátů je v pohybu, svět je v pohybu, protože si přivlastňujeme pět agregátů. Ale ta mysl, která je jedna mysl, ta si nic nepřivlastňuje. No, a jdeme o kousek dál. My si přivlastňujeme, protože máme nevědomost. Jelikož máme nevědomost, tak vytváříme formace vůle. Jelikož vytváříme formace vůle, máme pohyb jelikož máme pohyb, hm? máme život, jelikož máme život, na který ulpíváme, hm? máme dech no a meditujeme na dech, no tak se meditace na dech je meditace přirozeného dýchání, přirozené dýchání je neulpívání na dýchání. Hm? Když neulpíváme na dýchání, Neulpíváme na těle a na duchu, který je s tělem spojený. Když neulpíváme na těle a na duchu, který je s tělem spojený, my neulpíváme na životě, který je základ těla a ducha, který je na dech napojený. No A pak neulpíváme na formace vůle, Tedy, když akumulujeme, tvoříme karmu. No a když neulpíváme na formace vůle, které když akumulujeme, tvoříme karmu, no, tak se zbavujeme nevědomosti. A když se zbavujeme nevědomosti, všechno vypadá jinak. Je to tak? Musíme to vidět. Když to nevidíme, no tak to je jenom teorie. Hm? Musíme to vidět, proto tady jsme. No a jestliže poznáme tento proces, kterému se říká souvislé vznikání na základě dechu, no tak poznáme čtyři vznešené pravdy z hlediska Mahajány čtyři vznešené pravdy je vlastně jedna pravda, hm? která je jedna nejdůležitější pravda, pravda Miruány. Miruana je přirozený stav z hlediska transcendentální moudrosti. Hm? Ty ostatní tři pravdy vysvětlují, jak se k té jedné pravdě dostat. Hmm? my máme strast protože se lepíme lepíme se na mysl která se lepí na objekty hmm? když se nelepíme na mysl která se lepí na objekty tak jsme v pohodě když se ale lepíme na mysl která se lepí na objekty no tak v pohodě nejsme my můžeme být v pohodě chvilku no a pak jsme zase v nepohodě no tak to není žádná Skutečná pohoda. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně. Hm? No, my se lepíme. No tak se musíme odlepit. Aby, aby jsme se odlepili, musíme mít moudrost, protože se lepíme díky nevědomosti. No tak díky... Jedině moudrost nás může odlepit. Hm? Hm? Nikdo se bez moudrosti neodlepil. Hm? No, aby jsme měli moudrost, potřebujeme samády. Bez samády se též nikdo neodlepil. Hm? No a tak studujeme čtyři vznešené pravdy. My trpíme, protože se lepíme. Hm? No a my se lepíme, protože máme nevědomost. Kde končí lepení, tam končí nevědomost. No a aby jsme se nelepili, potřebujeme moudrost. A buddhistická moudrost je zlatá střední cesta. Hm? Bez úsilí nemůžeme žít, ale my potřebujeme. Ne příliš tlačit na pilu, ne příliš uvolňovat, s hm? dýcháním přesně tak a se vším tak. Aby jsme to dělali, potřebujeme uvědomělost. Aby jsme byli uvědomělí, potřebujeme bdělost. Aby jsme byli bdělí, potřebujeme. Abyasa, Patanžány definuje jogu jako Abyasa a Vyrága. Mnoho-mnoho cvičit a mnoho-mnoho se odpojovat. No a teď představa cvičení a odpojování je jiná výzva v rozdílných tradicích, ale jedná se o tu stejnou věc. Ať už se jedná o džajnismus, hinduismus, buddhismus, hm? Stejná, stejný princip, to je tradice šrámana, tradice, což je unikát in indické filozofie, tradice jogínu. Hm? Jogín se cvičí a odpojuje, cvičí a odpojuje, cvičí a odpojuje, jak se cvičí, jak se odpojuje, každá tradice má své vlastní představy. Hm? No a teď jdeme k dechu, pak dech, další obeznámení, 16 cvičení, hm? to je klasika, to je Anapána Sati, Suta ha? Majima Nikája. Hm? Díga Nikája. Hm? A to najdeme tež v, v sanskritské tradici. Vlastně v podstatě je to stejné, ale náš text a asi sanskritská tradice, to jsem dobře nestudoval tady v relaci na dech. To trošku obměňuje, proč by to neobměňovala. Hm? No a těch 16 cvičení, hm? teď začínáme trochu hlouběji na tu meditaci na dech. Ty šestnáct cvičení je schrnuto v čínské tradici do šesti kroků. Ty kroky se nazývají pariája, včera jsme mluvili o pariája. Pariája znamená aspekt, metoda. V čínštině překládají men, což znamená vlastně vrata. Šest vrat. Šest aspektů, šest metod, šest prostředků. Všechno se dá přeložit jako vrata. Vratama se dostaneme na druhou stranu. No a bez vrat se nikam nedostaneme. No a tak jsme zavřený v naší malé, malé mysli. Hm? No a žijeme v nepohodě, protože nemáme vrata. No a vrata k jasnosti v meditaci na dech, v čínské tradici šest, v vysudy ale jedná se o stejná vrata. Hm? První Metoda je co? Je počítání. Hm? Počítání vysvětluje v Anapanasati sutra, jak už jsem se zmínil, vlastně rozvíjení vdělé pozornosti. Satová asasati, satová pasasati. V anapána sati suta. On, ten yogi, on dýchá vděle, s bdělou pozorností, nadechuje a s bělou pozorností vydechuje. V našem textu s bdělou pozorností nadechuje, s vdělou pozorností Pozoruje to, co je mezi nádechem a výdechem, s dělou pozornosti vydechuje a s dělou pozornosti pozoruje to, co je mezi výdechem a dalším nádechem. Čili máme čtyři objekty v dělé pozornosti, v teravádě pouze dvě. No a to nás napojuje na jogu, Pránajávně máme tež, vlastně čtyři objekty pozornosti. Ášvása, nádech, antarakumbaka, vnitrní, džván, výdech a vnější džván. Nebo plný džván a prázdný džván. To je význam. A džbán to, to je kdo, to jsme my. <laughs> když se nadechujeme, džbán se naplní, hm? když se vydechujeme, když vydechujeme, žbán se vyprázní. Hm? No a komentář k Anapána Sutra vysvětluje meditující nadech si představuje svůj dech jako co, svoje tělo jako co, co používá kovář, když rozdílá. Hm? Měchy. Měchy, správně. Hm? Naše tělo je jako, si vizualizujeme jako měch, hm? k tomu, aby s měchem pracoval, potřebuje ruce, je to tak? Ty ruce si vizualizuje jako naši mysl. Hm? A když se mysl hýbe rychle, no tak dýcháme rychle. Když se mysl hýbe pomalu, tak dýcháme pomalu. Hm? No a tak, jako alchymisti hm? v čínské tradici se spojuje Meditace nadech s alchymii, vnitřní alchymie, čínské. V taoismu máme vnější alchymii a vnitřní alchymii. Vnitřní alchymie s dechem. My mícháme oheň a vodu v tantěn a vytváříme kámen mudrců. No a žijeme si v nebičku, tady je, a nepotřebujeme nic hledat. No ale tak. O tom se ještě zmíníme trošičku, ty vnitřní alchemie. Ale je důležitý, střeba ten, Obraz, hm? měchu, něchu, hm? rukou. No a tak pracujeme s dechem. Hm? Z hlediska jogy, už jsem se zmínil, hm? prána je kůň a mysel je jezdec. Hm? Kůň se pohybuje na základě úzdy. Hm? No a jezdec, stejně tak jako ruka u měchýre, pracuje na tom, aby se kůň pohyboval tak, jak je to výhodné pro něj. Hm? Je to tak? No a Začínáme rozumět meditaci na dech a začínáme rozumět též meditaci v hlubším pojetí. Hm? Jestliže studujeme Abidarmu, co je dech? Čita džarupa. Dech je forma vytvořená myslí. co je naše mluva, tež forma vytvorená myslí, co jsou pohyby našeho těla, češta, tež forma vytvorená No A tak, jelikož tak to vidíme, tak to meditujeme, tak, Přinášíme čím dál, tím víc vdělé pozornosti do všeho, co děláme. Do toho, jak mluvíme, do toho, jak myslíme, do toho, jak hýbeme tělem. Všechno se stává objektem vdělé pozornosti. A náš život se stává jiným. To, co děláme na základě vdělé pozornosti, děláme ladně, když vdělá pozornost, pomine meča, kuča, chaoty, chaos. Chaos v myšlení, chaos v mluvení, chaos v pohybu. No, A my to pozorujeme na dechu. To všechno možno pozorovat na dechu, protože dech je taž čita džarupa. Je forma vytvořená myslí. Hm? Vzpomeneme si na ten úkaz těch měchýrů, úkaz toho koně a jezce. Hm? A meditujeme tak, aby jsme to střebali, aby jsme to viděli jasně. No a to dělá meditaci zajímavou. Každý dech a každý úsek dechu, začátek, prostředek, konec je spojen s tím, jak používáme formu a mysl a jak je koordinujeme. No. A dýchání se stává čím dám tím zajímavější. A proto druhá pareja, druhý vrata, jak se dostaneme na meditaci na dech, Po počítání máme sledování anugamana, ganana počítání, anugamana, sledování. Jelikož správně počítáme, můžeme správně sledovat. Dech od začátku do konce, od konce do začátku. Každý stádium dechu my vidíme s bdělou pozorností. V čínské tradici, Tientai tradice, hm? šest, založená na spisu velkého jogína učence Zhijí. Každý krok má stádium učení a stádium realizace. Hm? Ču, čen. Jestliže se učíme praktikovat počítání My se snažíme jak už jsem vysvětlil každý dech nádech a výdech jasně vnímat Hmm? tím, že ho počítáme nebo že si ho vizualizujeme ve vědomí. Hmm? V tajsku třeba používají bu, dro, nádech, bu, výdech, do, bu, do bu, dro, nebo si uvědomujeme, říkáme si, když jsme začátečníci. Teď nadechuju, teď vydechuju. Hm? Nějakým způsobem musíme tu pozornost tam dostat. Ne silou, ale v dělosti. Hm? Pak se stává meditace na dech zajímavá, jinak je to největší nuda, co může existovat. Hm? Meditace na dech je moudrost. Ta moudrost je, vede k plnému probuzení ve všech tradicích, protože my do toho dáváme moudrost. Jedně moudrost může porazit husté, husté mlhy naší nevědomosti. A ta moudrost nemůže existovat bez hluboké koncentrace, a předpokladu hluboké koncentrace a to je tak dělá pozornost. Jinak bude násilná koncentrace. Násilná koncentrace není příhodná k moudrosti. Hm? To je tady základ taoismu. Hm? Ať už děláme cokoliv, ať už jsme rezníci, nebo muzikanti, nebo umělci. Pokud to děláme násilně, tak nejsme v souladu s toho Zkušený rezník nevidí vola, Vidí jenom prázdnou říká John hm? hm? A je ani neví co. <laughs> hm? Zkušený umělec. Teď maluje a neví co. Proto zůstává v meditaci na hory celé dny. Když má inspiraci a vidí hory vnitřně, tak nakreslí obraz okamžitě. několika tahy v plné prázdnotě. To je umělec. Několik tahů, všechno je v nich. Všechny odstíny. No tak se učíme. Učíme se to na dýchání. No, tak v dýchání je naše kytara. <laughs> učíme se hrát. Dýcháme jestliže podle mistra i, jestliže jsme se stali, jestliže jsme realizovali počítání, spontánně zůstáváme u dechu, bez jakéhokoliv úsilí. Právě proto v čínské tradici začátek a konec se od sebe nedají rozlišit. V našem spisu který jsme přeložili, je to samády jedné samskály. I, Shing, V počtu jedna je obsaženo všechno, plné buddhovství. V jednom nádechu je celý svět, pět agregátů, závislé vznikání, čtyři znešené pravdy, všechno v jednom nádechu, všechno v jednom výdechu, všechno v jednom mezidechu. To je samády jedné formace ale k tomu se dostaneme pomalu, pomalu. No, ale tak snažíme se, máme metodu, máme jisté pochopení. No a jak se k tomu dostaneme? Tím, že si to spojujeme pomalu, pomalu, dohromady. Jestliže nenásilně dýcháme, v plné pozornosti, no, tak Automaticky sledujeme ten dech od začátku do konce. Jasně vidíme. Dech je proces od začátku do konce. Hm? V teorii prázdnoty dech je prázdný na začátku, prázdný v polovině, prázdný na konci, nedá se chytit. Hm? To, co my chytáme, to jsou naše představy dechle, ale ne dech sám, vítr se nedá chytit. Hm? No a tak se uvolňujeme, prohlubujeme uvolnění. Hm? No a mysl se vyjasňuje. Dech se zjemňuje. No a to vysvětluje. Třetí cvičení, první. Nadechuju, vydechuju moudré. Dlouhý dech. Nadechuju, vydechuju moudré. Krátký dech. Nadechuje, vydechuju, cítit celé tělo. Hm? Sabakája paky jsem a si sami ty sikaty. Je, pati sami ty sikaty. Já se učím nadechovat a vydechovat tak, abych cítil celé tělo. Hm? Co se stane v tomto stádiu? My vytváříme, aby jsme použili mluvu maga, My vytváříme hm, jasný obraz dechu. To parikama přípravný obraz. Tak. ugaha nimita. Obraz, který už můžeme uchopit v mysli. A potom paty bháganimi ta obraz, reflektivní obraz dechu. Ten reflektivní obraz dechu je objektem přístupového samády. První diány, druhé diány, třetí diány, čtvrtý diány. Hm? Reflexivní obraz. Hm? No my ho, aby zvěsli, že chceme použít dech k diáně, musíme ten reflexivní obraz vytvořit procesem vdělé pozornosti a uvědomění na základě vdělé pozornosti. A to přináší jednobodovost mysli. Bez toho ta jednobodovost mysli nepřijde. Jedině, když mysl je jednobodová, může se vplít do objektu a spojit se. No a máme zkušenost mentálního těla. Toto zkušenost mentálního těla je velice důležitá pro yogu, pro buddhismus. Na základě mentálního těla my získáváme vhled. Hm? No, proto potřebujeme, aby jsme mohli studovat vypasanů my potřebujeme aspoň to přístupové samády, aby jsme viděli že všecko, co zažíváme, se nedá chytit, protože je to nestálost sama. No, to je vypasanový aspekt, Studujeme šamatu. Šamatový aspekt je, že mysl se usadí na tom jasném obrazu dechu. Když se mysl usadí na tom jasném obrazu dechu, no tak ta se může s tím dechem spojit v jednu veličinu. Pije se do dechu. No a nehne se. Jestliže chceme, aby se hnula, no tak musíme s tou myslí pohnout. Jelikož naše samády není tak hluboké, ona se zase pohne, ta mysl. To jsou ty staré zvyky. Staré zvyky nás kontrolují. No a my je zkoumáme a vylepšujeme, jestli na to máme. Když na to nemáme, no tak nic nevylepšujeme. A my se skáká i v samády, což je většina prýbaň. <laughs> no a to je ten třetí stupeň čemu se říká Liu Miaofa. Šest překrásných metod, šest překrásných vrat. První tři vrata vedou k perfektnímu samády. Hm? Jaký vrata? Počítání, sledování a tápana. Tápana znamená usazování. Hm? usazování mysli na mentálním obrazu dechu. Jak jsme už vysvětlili, ten mentální obraz dechu je jemný to, co cítíme tělem, to je hrubé. Ale ten mentální obraz dechu je velice jemný. Když mysl se usadí u toho, co je jemné, tak tam sedí, u toho, co je hrubé, tam nebude sedět. Hm? No a protože opice dovedou se usadit jedině u toho, co je hrubé, tak co se jim líbí, tak u toho, tom, jak klíšťata se na to lepí, co se jim nelíbí, na to vycení zuby. Hm? No a my máme v sobě tyto re reflexy, to jsou naše špatné zvyky. Hm? Máme nebo nemáme. Hm? Třeba vidět a hm? trošku máme, trošku nemáme. Hm? No a tak se učíme, hm? učíme se moudrost, moudrost v probuzení. Hm? A Biása vyrága. Hm? Praktikujeme a odpojujeme se od těch opičích reflexů. Hm? No a náš život se stává čím dál tím naplněnější. Hm? No a pak si můžeme dovolit nějakou tu srandu. Hm? Hm? No a tak to máme hodinu zase za sebou. Tak jsme probrali trošku tu část tréninku v šamata, ne? což jsou tři vrata. Správné počítání, které spontánně přinese prezenci mysli na objektu, to vede k sledování objektu od začátku do konce, protože objekt se furt hýbe, ale když ho sledujeme, pak vytvoří se mentální obraz dechu, který se též hýbe ze začátku, ale jelikož s ním pracujeme, koncentrujeme se na něj, na ten dech dále, tak ten obraz, protože pochází z dechu, se tež upevní. A když se upevní, my se s ním můžeme spojit. No a máme samády na dech. Hm? Džána na dech. No a to je zase proces učení a realizace. Učení a realizace. Učení a realizace. Učení, počítání. Realizace, spontánně zůstáváme u dechu. Sledování, Učení, realizace, vytvoří se mentální obraz a mysl se usazuje na objektu. Hm? Pokládání, učení, objekt se stabilizuje hm? a tím pádem dech. Počítek dechu, vnímání dechu a mysl, která dech pozoruje, se stává čím dál, tím jemnější. No a my vstupujeme aspoň se začátku do přístupového samády. Co je přístupové samády? Vysvětlíme příště. Teď už čas je za náma. Tak máme čas na interview. Je to tak? No?